Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Mirsita kuvën min takimin ton të radhës me këshillat Javore. Këshilla që është votuar më së tepërmi për këtë javë është një këshill që ka të bëjë me regulat që i duen besimtarit në të i kalimin e sprovave. Andaj edhe si zakonisht, duke pasë e parasysi kjo temë është vëtuar mësë të tepërmi, dhe të slasë me lene Allah o gjelë levala për këtë temë. Filimesht, aje që duat të përmendi është se sprovat janë të lojlojshme, janë të ndryshme. Mirëpo disa nga mendimtarët e kanë thënë një fjalë të mençur që ne duhet ta kemi parasysh kur flasim për sprovat. Ajo është se nuk varet se sa është sprova e madhe, por varet se si e përballon njeriu. Dhe subhanallahu. Edhe pse ka përjashtime këtu rregull. Mirëpo nehet në të përditshme ne e vrim se kjo kjo në masë më e madhe është e saktë. Ka njerëz që janë sprovuar me sprova të rënda por i të i kalon me leci. Ka njerë një në spruve, me spruve, jo të mda, me gjithat, i duket si një kodr e papërbalushme, si një mal i pat i kalushme. Andaj, shpesh herë nuk në varet nga malshia spruves edhe qëndri minjeriut, por në varet nga qëndri minjeriut malshia spruves. Për këtë arsuje, këto regula që unë do t'i përmendi sëtë me lena logeleho alla, në ndihmojnë në zvoglimin e sprovës. Sado që e tjetë e madhe, sado që duke të pa përbalushme, sado që duke të vështirë, me lejnë Allah të madhnuar, në qoftë se i përdorim këto regula, dhe i kemi parasysu vazhdimesh në gjitha situatë, kurimin e sprova, jam i bindur se me lejnë Allah gjellë gjellë hu, ose do të te kalohet kjo sprovë me suksesë, ose do të zbehet ndikimi i saj në masë të madhe në jetën tonë. Dhe do ta kemi më lehtë edhe të bashkjetojmë me as provë derisa të vijë koha, derisa të thotë Allahu xhallehu ala edhe të largohet as provë. Ngase disa provave nuk largohen më një herë. Ka provat që njeriu e shoqërojnë me vite. Çfarë të bëjë njeriu për të ato vite të mbeti i rënduar, i dëshpëruar, i zgënjur, i ngarkuar? Jo në duhen regullat që në ndihmojnë në të i kalimin e sprovëve. Por në qëfë se sprovët kanë afat më të gjatë, se që ne mendojmë dhe dëshirojmë, përse jetësin e sprovëve nuk e përcaktojmë ne, e caktonë Allahu Gjellegjelallihu. Andaj, ndodhë që Allahu të caktonë për diso sprovët të kenë jetë më të gjatë, se që ne e dëshirojmë, apo ne mërmendisë mund të përbalojmë. Andaj, këto regullat, si kur që e cika ose do të ndikojnë që ta tejkalojmë sprovën, dha të jetë e harruar dhe e kaluar, ose me lejen e Allah xhallahu ala, do ta zbehin ndikimin e saj negativisht tek ne në masë të madhe. Dhe do të na e mundsojnë të vazhdojmë jetën duke qenë të sprovuar në aspekt të caktuar. Që s'fat keqësisht ndod tek njëherë që ne sprovë i paralizojmë në shum aspektet e jetës. Njëri ju ka një sprovë dhe si pasoj e kësoj sprove nuk është më produktiv, nuk është më aktiv, nuk mund të busqeshme, nuk është asë i afert me tjerë, rënohen raportet me tjerë. Andaj shika këtë sprovë si në dikon fatkecisht edhe në pjeset e mbetro të jetës. Përndaj sprovët e në të ndryshme. Nuk mund të ndalim në ato. Janë legja Allah o gjellewala si kur du të përmendim. Përndaj mos ushtë qetësa për sprovën që të ka goditë nga se është legja lau, dhe mëzdo ka pasme të godit, mirë po shikot tash se si po pozicionuash për bolë kësoj spruve. E për të pas pozicionim të drejt për bolë kësoj spruve, dhe për të qenë në situatë të favërshme për ta të ikalu këtë spruve drejt, apo për ta zvoglua ndikimin e sa një jetën të unë të përdeshme, duhet të kemi parasysh këto regula. Dhe këto regula nuk duhet që vetëm të indegjojmë, por duhet t'i marrim, t'i përtypim, t'i përtypim, t'i përtypim. Mirë, dhe pastaj t'i përzijmë me gjakun ton, me qenjen ton, që gjithmonë tin aktive, funksionale, të na kujtojnë vazhdimisht, e jo t'i dëgjojmë një herë dhe pastaj të harrohen, ngasë nuk do ta ken ndikimin e vet si duhet. Rregulli i parë është kështu. Ti jesh i bindur se tëra që kanë ndodhur është me lejen e Allahut azhajal. A ndodë diçka që Kosmos palen e ti? Jo, atëra A edhin Allah u galen të ndë? A edhin Allah u brengen të ndë? Edhin. Dhe kjo në masë të madhe e liram besimtar nga pesha e sprovës. Pse? Nga se po edhin telashen të ndë? Po edhin sprovën të ndë? A i që është zotët. A i që ti e dënd dhe a i të dënd ty. A i që të fornizam e të mira vazhdimisht, kjo regulli parë. Dija se që dëndje që të godit, është me lejën e Allah u të zogjallë. Regulli 2 që plëson këtë parin është se Allahu i mëdnuar është më imë shershen për ty se ti përveten të ndë. Subhanë Allah. Filimesht me caktimin e Allahot. Filimesht ndodh me lehen e Allahu Gjellewala. Pas të kjo Allah që ka caktuar të të ndodh ty kësë prov. Kjo Allah që ka caktuar ty të prej kësë prov. Kjo Allah që me lehen e ti pëndodh kësë prov. Një nga amrat të të të të të të të të të të të të të të të t i gjithë mëshirëshme, që mëshirët i ka përfri qdo gjë, që në bastë të mëshirës e ti nëna e dënë fëmijun e ti, parëmëndaj e këtë zatë, sa i mëshirëshëm është, sa tjep shpresë për jetë, sa tjep elan për jetë, sa tjep fuqi dhe energji për të të i kalu sprovën, fakti dhe bindja, se Allahu që të ka sprovu me të është mëj mëshirëshëm për ty se nëna jote për ty është me i mëshirë shumë për ty, se baba e të për ty. Madhja është me i mëshirë shumë për ty, se ti për vetën të ndë. Në taj, je në mëshirë në ti, je në përtsirë në ti, po të ndodh me lejan dhe me djenë e ti. Përzijë e së pro me këtë bindje dhe ma të parën dhe të shash rezultatet shumë pozitive që të të shfa që në jetën të ndë. E treta, ti e shi bindur, se krasë asaj Se qdo gjendur me lejën e Allahut Azo Gjellë. Se aja është me imë shërshën për ty. E të rejta është, se Allahut Gjellë Waala nuk u dëshiran rabbet e ti të keqen. Aja dënë Allahut dikuj të keqen? Jo vëllahi. Allahut Gjellë Waala nuk i atë dëshiran askuj të keqen. Po njerëzdi janë ta që i bën vete së tyre keqen. Allahu nuk i bën të padrët askujt, po njerëzdi janë ta që i bën padrët vete së tyre. Allah do të mirë për ty. Nëse të ka sprovuar, ka një urçi, ka një mirë që dëshiron të realizohet përmes kësaj sprove. Andaj holumta për qëllimin, holumta për të mirën e kësaj sprove, ngasë pødvien nga dikush që të dën të mirën. Sa është kjo e rëndësishme ta kujtojmë ne kohën e sprovave, vallahi show. Po, është e vërtetë, nëse fokusohesh në sprov, po është e vërtetë. Mir, po puntuar i cili punon doku ulur. Dhe në jetëse mëndova të mlodhje, thotë vetëm lodhje, lodhje punë, angazhim, dëshpërohat. Por kur i shkon më tek shpërblyimi, tek e mira që po arrijet përmes së punës, atë ndiet këmot. Punon me qef, ngasë punon me motiv, e di se një e mirë e madhe po realizohet. Edhe ti, Allahu xhallahu ala nuk të rëndon me ndonjë sfrov, di ora bin dëruar. O besimtar dhe o besimtare, dini se Allahu nuk ju ngarkon me sfrova për t'ju shkatruar, për t'ju dëmtuar. Muhamedi sërallahu alësën, vazhdim i shtarë të, el khejru bi edhejk, e mirë është në durë të tua, u është shërru lejse i lejk, dërse e keqa, nuk është të tjo zotë, jo, ti nuk bën keqë, po ku bën zotë i keqë? Allahu gjellëvara nuk bën keqë, nuk dëmëton asë këndë, po njerëzit pastaj, në basë të sielive të tyre, në basë të pozicionimet të tyre për balë të sprovës, i bëjnë Kje e parasysh këtë vazhdimisht, kur i një sprova, do të gëzohesh. Do të kesh ma letë në të kalimin e sprove. Regull i katërt është se sprovat të silin shumë të mira. Po Allahu të do të mirën edhe sprovat pas taj sa të mirën e i silin. Për shemblë, a ka ndonë në njëre që dikosh përshka këtë një sprove të filan të falet, po vëllaj, a nuk është ke mirë? Dikush për shkak të një sprove e kalon të keqën. Dikush për shkak të një sprove ka filluar me bën ibadat. Ska lëzuar përpara Kur'an sa duhet, tash Kur'an lexon sa duhet. Ose spa ku është përmirësuan këtë ritëm. Nuk ka fal namaz natën, tash fal namaz natën. Nuk i ka këndu duat e gjumit si duhet, tash i këndon. Kush e ka shtyr drejt të përmirësimit, sprova që e ka godit. E sot mia të tërë na i sjell sprova. Nësi kur si e ceka, Allah u të do në të mirën. Dhe gjithashtu të regulli vëjusë, regulli i past, se sprova s'il të mira, kërkaj këto të mira dhe ato këri, në njën e atyre të mira vëj e ta, të të kesh ma letë sprova. Regulli i past, është, du të kesh parasysh. Mos e fajsa për këtë sprova s'kendë. Mos u shqetësa, dije, se kjo sprova të ka godit, si pasoj e mëkateve tua, Allah janalla thot: "Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Nukundot që ju godit juve ndonjë e keqe, e që mos tiet si pasojë e mëkateve të juaja. Prandaj, kemi bër mëkat. Na kemi sjellë kasprov, kët keqe na kemi sjellë me mëkatat tona. Me gjuna tona, me haramat tona, me skelet tona. Prandaj dhe të shërbenë sprova si përmirësim, si pendim të kalaj gjelewala, si largim nga keqja, si vetlogaritja, për vepra tona, për fjale tona. Dhe të zbutë sprova, ka se do të jashujim hajrin. Sa njerët kanë dohtë që kanë rënë burg, burg është sprova madhe, por që fari ka shpirën burg? Mëkatit tyre, krimi. Andaj sprova ka arë, konform, krimit, mëkatit, por, kur jam futur në burg kam pasmë te për kohë për të menduar, për të medituar dhe jam penduar. Dhe janë shumë mirë një ndej Allahu xhallehu ala çua ka quar këtë provë. Që semos ish infut në burg do të vazhdoj me krimin, me mëkatin, ndoshta do zinë të zind të vdej kanat krim Allahu na ruajt, mi dal njëri Allahut përpara me krim, me mëkat, me, më me padrejtim nga njerëzve. Ta buru ka që është hakçi këy më udhëzo. A nuk ka shkërimat? Kë pra mendo për këtë çështje, do ta kuptosh se teje, shkaktari i kësoj sprove, mos kërkaj fajtori ashteje, por u lekokën dhe përndohu para Allah, gjellë u Allah, nëse dhënë të largohat sprova. Gjithashtot, regulli tjetër të është se, që duhet të kemë parasysh, është, se në qofës i e sprohumi një aspekt, po kje begati tjera të shumë ta, sa njerës ndodhë që një sprov, të avërbën sytë, nuk shojnë gjithë tjetër të pësë kësoj sprove, Se njerë në spruva përshamull të saktuar, në pasuri, përshamull, mungesë pasurije, borqe, kjo spruva, është e vërtit. Po në që se Allah së të ka japë, përës të ka dhonë, të ka dhonë fëmi, të ka dhonë shëndet, të ka dhonë grutë mirë, të ka dhonë burë të mirë, të ka dhonë shtëpi, të ka dhonë uh, miqasi, të ka dhonë liri, të ka dhonë siguri, e shumë, e shumë të tira që Allah o thotë, u e in të udhuni po që se të nëtoni të numroni begatit Allahot nuk do t'ja dilin në fund kur. Andaj, mos shikove të mësprova, mos të bëhemi gjithë mund pesimista, të zymt, të shikojmë bëtëm shiko në aspektin e keqë, shikojnë aspektin mirë, shikojnë sot mirë Allahot i ka dhenë, dhe jetënë në hinë atyre të mirave, zbehet goditja sprovës, valohit do pësot në maksimum goditja sprovës, në qofë se ti i aktivizon aspektet pozitive, begatit e mirëa, Çi Allahu xhallahu ati ka dhan. Sonja fatkeçert vallahi Allahu sot mira ka dhan. I shef mit çë ndosh, mashallah te barek Allah. She ka mirçin në familje, ka shtëpi, ka rati, ka shumë sana. Ës provu me diçka caktuar. Dhe fillon të thot, un i miri, un e shkreta, gjithmonë tu vujt, gjithmonë tu ik. Subhanallahu. Ës tur par Allahu xhallahu ala të jemi më të mirë njas për begatitë shumë të Allahu të Çallona i ka dhan. Dhe gjithë ato begati ti mohojmë ka shkaktën e sprovhja nga ka godit. Jo, shikos ekipi e gatit shumë ta. Në ndjetë të rregullive juës është. Shikos se sa so njerëz janë sprovuar më keq se ti. Muhammed ibni Munkadir niara u sprovua me një plag, një varr i doli në dorë. Dhe u erdhi keq nzanës vetë tij tani u hoq që ke sprovuar apo, apo të them apo të thjeson. Fa kjo është mirë. Ka pasë mziqjet si në gjuh, ti në sy çfarë do të bëj ather. Ka njerëz që u desh sprovën gjuh në në smundje të të shumë të nzamër çfarë bën ata andaj gjithmonë shikojnë ndikën që sprovuar më keq se ti e thuaj alhamdulillah a ka pasur muzikë ti sikurse ajo sprovuallë po vale, ka pasursi çfarë do bëj atëherë a do të isë më vështirë po vallë do të ishte më vështirë andaj fakti që nuk të ka godit sikurse e ka godit dikën tjetër duhet të, të të reflektonte ti pozitivisht në zbutin e sprovës që ti ka godit kjo rregull i artë që duhet të kemi parasysh gjatë sprovëve. Gjëta ështët, aja që duhet të kemi parasysh nga sprovëve të regulli i 7 apo i 8, nuk e mërën si numri, është të dim se natyra e kësoj botë është të sprovosh. Pse që ditësh, po në këtë botë nuk është normal mos më uspravu, nga se është shumë normal mos spravu. Naty shmëri e kësoj botë, religi Allah në këtë botë është të spravuemi. Allahu Jalla Wala Thot: "Elladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amela." Aiër shikë krijuar vdekjen dhe jetën për të ju provuar, kush është më i mirë. A dhe sprova është pjesë e kësaj jete nuk ndodhet nga ne. Në çdo sot jemi begatuar, priteni se do të ndodhë diçka. Në çdo sot e sprovuar do të kalan nga se kjo botë nuk është e ndërtuar vetëm në sprova por nuk është ndërtuar vetëm në begati, andaj besimtari ku ndonjësprov e kupton në ndihmë në momentin natyrshëm. Ek e, e pret smar. Atashmë çikojm çfarë të bëjmë? Për mos të vajtojmë, mos të bërtasim, mos të shqetësohemi, mos të bimin në depresion, ah çka më gjet të mua? Jo, e pret smë kaqjen. E pret smë kaqjen, nëse s'ka godit këtu, pret me godit këtu, nëse s'ka godit këtu, të ka godit këtu, dikun duhet më të godit. Ka s'është ligj ikseyete do sprovuojemi soti me gjall dikush me diçka dikush me diçka çdo kurs provot a er sprovu kriesa me dozhën të kalloxhëllahu ala Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa sprovoi pataj po pa tije dikush i privuar nga sprovat do të ishin të dashur te Allahu pejgamberi te Allahut, Allahut. ne kryet e tyre me i dashni Allahu Muhammed sallallahu alaihi wasallam antaj ne qoftë se ata nuk janë privuar nga sprovat ne qoftë se ata nuk janë liruar nga kë rregull pse të lirojmë unë vetë Koptaje regull të jetës, se do të spravosh, do të kesh ma letë. Regull të jetër është që në dihman në zbutin e spravës është shpeshtaj e kërkimin e falës. Ka, cilë të tu e stakë fyrëla, stakë fyrëla, stakë fyrëla, o Allah më falë. Istikëfari ka në dikim të madh në largimin dhe zbutin e shumë spravëve. Madi djetarët e kam përmen se kush ka borqe, kush që nërë ekonomikisht dëbët, kush nuk ka f Istikfar është ilaç shumë shumë efikas. Po, duhet bo po me bose vetë vetë anash me mununir. E po di se istikfari me lenë Allahu xhelahu an diman shumë në këndërcim. Ande rregull në zbutin e sprovave është kërkimi i shpërt i faljes nga Allahu xhelahu te wala. Istikfar. Ju dëshor pra sa që ta veçojmë është se përmas kësoj sprove është përgatitur një dhuratë e mirë tek Allahu për ty. Çfarë kuptimi ka kjo? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam that. Ka nga njerzit që Allahu përta ka përgatitur një shkallë të posaçme në xhenet. Mirpo ata nuk mund të arrijnë këtë shkallë me veprat e tyre. Shikoso bukur. Një shkallë e caktuar, një shpërblim, një hedhi Allahu ka përgatitur, por un ti ai nuk po kemi mundësi ta arrijmë me veprat tona. Ma leks ti jemi, ma dam ti jemi. Atë Allahu na ndihmon, na përkra forta arrit këtë shkallë me çka me sprova. Allahu kusprvon e besimtar. Allahu kusprvon si e besimtar sikur të thikë, vallahi nuk do me dëmtu. Kuptoja drejt, bëj sabër të presësh palimë të mëdha. Tpret ajo që do të gëzohesh një ditë pëtëve sprovës të ka godit. Andaj sprova të ndihmon që të ngritesh. Sprova të ndihmon që të arritesh problemin. Sprova të ndihmon që të afrohesh te Allahu el leual. Nëse kështu e kupton me lehen e Allahut azhajal shumë malle do ta kish. Dhe e fundit që dua të përmend është se kujto një njerëz që janë sprovuar. Kujto Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. If didn't for me it, if didn't gruaja, u dëbuan nga shtëpia. U privuan nga pasunia, u akuzuan në nderrnë ti. Llojnë në shtëpijesh. U than në adresë të autoritetit personalitetit të tij. Megjithatë, si u sel Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Si u sillai? Me sabur, me përulje, përkushtim, mbështetjen e Allahut që dheualla. Andaj le ti jeshëm bëtyr për ne në këto sprova këta njerëz. Wallahi malle do takimi. Kur jesperuam edhe isha, kanë njerë që janë sprovuar por janë me eps, kujtë Yusuf nëlsom. Ai ka pasur mundësi të ka bërë sabër. Thuajë, është turp, është turp për Allah xhe dheualla që Yusufi asum të ketë bërë sabër. Fillon të ketë bërë sabër ai në sak të ëshëm bëtyrë ime ai tetë i ka vdek familju, aty ka vdek baba, kthi ka ndodh kjo. Shikon në shembulltyrat e mdhall, sikur se janë pejgambert, dietarët, muslimanët e mirë. Si janë sillë ata? Dhe të konsultuaret e këtyre shembujve. Të kthyerit tek ta shembuj. Wallahi na i zbuz provat, na duket malet. Ku shum se çka ata kanë përjetuar dhe si janë sillur ata përballë provave. Me lenin Allahu xhallahu ala në qoftë se ata i kanë shembulltyrat. Në çdo fsë dëshrim timi sikur sa ata, atëra shëmbët e tyra, me lejen e Allahut do të na ndihmojnë shumë në tekalimin e sfprovave, madje edhe në zbutjen në masë të madhe të ndikimit të tyre negativ në jetën tonë të përditshme. Nëse Allah na mënuar që naruan nga ato sfrova që nuk mund t'i bartim, që janë me të vërtetë sfiduese për besimin tonë, për jetën tonë. Lusallone madh që mos na sfrovon në, në fen tonë mos na sprovon në, në fundon. Dhe kudo që Allahu na sprovon, e los që na mshiron, na ruan, na mbron, na ndihmon që të jemi më të fortë pas provave, më të qëndrueshëm, më stoik, më të afërt Allahu xhallahu ala, më të devotshëm, që të shihet qartas ndikimi i këtyre sprovave pozitiv në jetën tonë të përditshme. Kjo është ajo që pa të dëshirta të them para ju dhe zërë dhe motra, në lidhe me temen që e këni vëtuar. Allahu ju ruajt këdo që t'jeni dhe na mundësov që gjithë mund të jemi në takimet mira. Zotë i ushë për lefë, dherën takimin në arshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.